Chamam-se Barriga Verde, Ululú e te hai saber Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel Chamam-se Barriga Verde, Ululú e te hai saber O meu quarto é un misterio, é un mundo pequeninho E ten borneza de color.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 Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel Chamas e barriga verde, bululu e te a Isabel Verde, o Lulú e a Isabel Onde guarda unha illa No basto mar da cidade O porto de maravilla Refugio da intimidade Mais a miña intimidade Precisa ser compartida de cartón e de papel un se barriga verde un lulú hai saber un genio buone de goma de cartón e de papel un se barriga verde un lulú que hai saber Moi boa tarde, dende Conbarro. Falamos o sábado pasado dunha exposición que organiza aquí en Pontevedra a Deputación sobre Ricardo Portela, o gaiteiro de Viascón. E a raíz disso lembramos unha serie de gaiteiros que deixaron a súa pegada na historia da música galega. Citamos entre outros o gaiteiro de Penalta, retratado por Curros Enríquez, a Xan Míguez de Ventosela, a Xan Amil de Beade, Chumín de Céltigos, Abelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soltelo, e outros dunha longa lista que imos continuar agora. Xantilve foi un famoso gaiteiro de Campañó en Pontevedra, coñecido como Xan de Campañó, finado no 1950. Era o último herdeiro dunha gaita que conservaba a súa familia, Desta gaita coñecíase a data de fabricación do roncón, o suplete e mais o ronquillo, pero tamén se sabía que o punteiro era moito máis antigo. Pois ben, o músico e artesán Pablo Carpintero percorreu a parte norte da península na búsqueda de gaitas de fola antigas. Ele é investigador do programa de doutoramento en protección do Patrimonio cultural da Universidade de Vigo, E chegou a documentar máis de 380 instrumentos partindo do feito de que o roce dos dedos ao tocar provoca un desgaste na madeira que será proporcional ao tempo de uso. Carpintero comezou a traballar dun xeito matemático de avaliar a antigüidade dunha gaita medindo o desgaste nos punteiros. Nesas provas, chegouse se a conclusión de que o punteiro da gaita que pertencera ao pontevedrés Xantilve teria unha idade mínima de 490 anos. Logo, mediante as provas do carbono 14, calculouse a madeira do seu punteiro unha antigüidade dentre de 550 e 600 anos, convertindo así na gaita máis antiga do mundo ata a data actual. Eh, segundo explica Pablo Carpintero, eh, co, aquel eh, punteiro levaría tocándose uns 500 anos por eh, 12 xeracións de gaiteiros. Eh, daría algo por saber o nome e algo da vida do gaiteiro que tocaba polas ruas de Barcelona e que escoitou tocar un día o escritor Jacín Berdager finou no 1902 segundo el contan nun relato da revista juuventud no 1904 e que lle fixo reflexionar cando pensaba naquele momento deixar de escribir e abandonar a poesía O relato aparece logo en galego no xornal a Nosa terra no 1927 e di así algún anaco que fumeu entrecollendo vou dar o adeus a compañeira da miña vida a doce poesía para que cantar, para que escribir máis o gaiteiro ía pola rúa de Baldoncela ergueu a vista buscando algunha moeda que lle puidese cair de alguna xanela pero só sentiu un insulto fora, fora o gaiteiro non é de madeira e terá advertido o insulto que caeu como unha pedra en col da súa cabeza, pero, adoitado a loita pola vida e acostumado dende neno, as malas sanadas seguiu roa arriba. E, di, e continua Jacín Verdaguer. Aquel acte de fermesa era unha reprensión per má debilitat. Aquel home, aquel home tan sencill que probablemente non sabe de llegir que é del món que eu, corad xa, dons, avan e fora, medita mi matexe. O D. de Xullo, no número 347 do Diario Ilustrado, aparece a traducción portuguesa do poema de Rosalía o Gaiteiro, que parece ser a primeira traducción dun poema de Rosalía ao portugués, acompañada dunha nota acerca de Rosalía, asinada por Luís Augusto Palmeirín, Así vin os primeiros versos. En galego, un repoludo gaiteiro de pano se dan vestido como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro, entre os moces o primeiro en as ciudades sin par tiña costumen cantar alopo pola mañanziña. Con esta miña gaitiña as nenas seiden ganar. En portugués, sería un anafado gaiteiro de belbutina vestido Esbelto é ben parecido, folga e gallo feiro, No bailarico primeiro, e nos descantes, en par, Tiña por uso cantar logo pela mañaxiña, O son da miña gaitiña, as mozas e i den ganar. O escritor Enrique Labarta Pose colabora no tío Marcos da Portela, eh... No 1887, no 6 de febreiro, aparece publicado o seu poema premiado nos xogos florais de Pontevedra, Pobre gaiteiro de Baio. Xan Mella, o gaiteiro de Baio, marchou buscar fortuna na emigración cando atiña a, a carón da casa e morreu só en América. Dín así os primeiros versos. Era o gaiteiro Xan Mella, gaiteiro tan afamado,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 No número 42 do 19 de xullo da Monteira Aparece traducida ao galego por amador Montenegro A gaita galega, unha poesía de Ventura Ruiz Aguilera Escritor nado en Salamanca no 1820 Morto en Madrid no 1881 eh, Un poema vai acompañado deste comentario Entre os poetas alheos que máis justicia fixeron a Galicia figura un inspirado autor da magnífica poesía que traducimos El sentía como galego e como si galego fóra soñaba con o engrandecemento do noso chai Secha dobre tributo á súa memoria esta pobre traducción E comeza así o poema Cando a gaitiña galega o probe gaiteiro toca Non sei o que me sucede Que o pranto aos meus ollos brota No 1907 morre o gaiteiro Manuel Rilo Pardo Que nacerá en Goza, a Coruña, no 1829 Ferreiro de profesión, labrego e gandeiro O escritor Francisco Vales Villamarín Dedicoulle un poema, o bello Rilo Naceu, segun a fama, a Turuxando e facéndolle chiscos á parteira, ensinoulle os merlos a muñeira, cando de pequerrecho iba cogando. Foi un don Joan Tenorio namorando, e un marcial de calzón e de monteira, e contaba no adral na, na lareira historias da fación e o rei Fernando. Sabía de memoria o ciprianillo, libraba de tirís e o garrotillo, conxuraba os meigallos e o tronante, e nas romaxes deste chan saudoso como gaiteiro e xebre e facendoso non lle puxo ninguén nunca o pediante. Nas competencias que había entre gaiteiros Rilo representaba para a crítica da época a tradición. O seu estilo clásico en repertorio e indumentaria opúñase o de gaiteiros máis innovadores, como era o caso de Xan Níguez o Ventosela, o seu habitual Rival nestes certames é moi criticado polos tradicionalistas. Outro gaiteiro foi Roxelio o Carballiño que tocou xunto ao propio Míguez e ao betanceiro Manuel Rilo, o gaiteiro das Mariñas, nun certame na Coruña no 1896. A eles, e máis a Antonio Castiñeira, o fresco de Baio, dedicalles Camilo José Cela un artigo que día sí, Antonio Castiñeiras, el fresco según unos, el vallo según otros, debemos la conservación en toda su pureza de la alborada, a Juan Míguez, el de Ventosela, debemos la adaptación de la gaita a otras composiciones nacionales, a Rilo debemos la ejecución irreprochable de la muñeira, sin variaciones extrañas, a Rogelio, el de Carballiño, debemos el clasicismo gaitero. No 1914 fundase no ferrol o coro Toxos e Flores, decano das agrupacións folclóricas de Galicia, sendo o seu promotor o gaiteiro Manuel Lorenzo Barja, nado no 1878 e que tivo gran relación con outro gran coñecedor da gaita galega, o tamén zanfonista e boticario Perfecto Feijó, o gaiteiro do Lérez, finado en Pontevedra no 1935. Celestino Pichel Bouzas, nado en Viascón, en Cerdedo, Cotobade, no 1926, e finou en Montevideo no 2014, e foi o gaiteiro curmán de Ricardo Portela, o gaiteiro de Viascón. Outro gaiteiro foi Nazario González Iglesias, coñecido tamén como Moxenas, que naceu no barrio de Outeiro, na parroquia viguesa de San Pedro de Sardoma, no 1934, eh, finou no 1995. Eh, o alcume de Moxenas herdou no do seu bisavó, que era Limpa Xemineas, e xa con sete anos de idade daría os primeiros pasos no mundiño da gaita da man de Xosé Barcia Couto, máis coñecido como Pepe O Coxo, un gaiteiro paralítico que toca, tocaba en cadeira de rodas. E non podo esquecer finalmente o mestre artesán da gaita Xosé Manuel Seivane, nado no 1921 en Fomiñá e finado en Cambre no 2012, case veciño meu cando tiña o seu taller na Ribeira de Piquín. E con isto remato o meu percorrido polo mundo da gaita e os gaiteiros, algúns dos cales só existiron na imaginación de algúns escritores. Conta Álvaro Cunqueiro que cando morre un gaiteiro o seu derradeiro suspiro vai dormir para sempre na brisa que se mece nas polas das vidueiras e dos chopos das beiras dos ríos. Os merlos fanse a un lado para deixarlle sitio. E despídome co paso doble de San Roque por Susana Seivane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 atributos que a condenan Historia pensa que abriga e justifica cada ferida A tribo que no rodea paga tributos que a condean. Historia pensa que abriga máis justifica cada ferida Amores de luvas francas con rosas en galanas con diamantes prejuízos en cada instante emigrantes pagan pedazes, atacos, sangue, o resto da situación se se dilúe na diversión vasos narromarías choros nas alegrías rumbo que caquerlo